Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ašrafi al-anbijai wal-mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumi d-dini thumma amma ba'du. <coughs> tu ise svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu Subhanehu wa ta'ala salavat, miri, selam na Allahu poslanika, Allahu gmilenika, Muhammeda alihi salatu wassalam, njegovu časnu porodcu, njegovu uzrti ashabi, sve ljude koji slijede i put istine do sudnjega dana. <coughs> Uvažno, braći i poštovani sestre, Srijeda je naš stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin Vrtoj Pobožnjaka Čuvenog imama Ennevevija Rahmetullahi Alihi. Danas se družimo sa jednim veoma interesantnim lepim poglavljem, poglavlje ponašanja prilikom jela na 373. Stranci, 373. stranca za one koji imaju knjigu ovog formata. Imam Ennevevij Rahmetullahi Alihi u ovom poglavlju spomenuo je više od 50 hadisa koji se vezuju za propise i adabe ponašanja prilikom jela i pića. Sama činica da imam en nevi rahmetullahi alehi spomenuo 50 hadisa u ovom poglavlju, a opet u ovom poglavlju imamo više podpoglavlja koji se opet vezuju, svaku od tih podpoglavlja vezuje se za naš kodeks ponašanja prilikom jela i pića, sve nam to ukazuje koliko je bitno to poglavlje. Svakako, ovo poglavlje kroz više svojih aspekata ukazuje na savršenstvo vjere Islama. Čak sam jedne prilike imao priliku da vidim da je jedan veliki alim napisao dva toma Dva toma knjige koje samo govore o propisima, adabima, ponašanju, kodeksu ponašanja prilikom jela i pića, hadisi koji govore o tome, i kuranski ajti koji govore o tome i analiza pravno, fikska e, pitanja koje se vezuju za ta poglavlja. Dva toma je čovjek napisao samo o tom poglavlju. Pa znači, Islam je toliko savršen, toliko potpun, da čak i pitanje jela i pića nešto što izgleda nama jednostavno i normalno, toliko je hadisa Allaho poslani kalli sallatu wasallam izrekao, a koji se odnose na definisanje našeg kodeksa ponašanja prilikom jela i pića. Pa nam to opet ukazuje koliko je islam potpun, koliko je savršen, da je toliko hadisa izrečeno samo o jednom pitanju, pitanju jela i pića, kako čovjek treba da se ponaša prilikom konzumiranja hrani. S druge strane, naša Potreba za ovim poglavljem je velika iz razloga što ne postoji čovjek na planeti, a da minimalno jednom u toku dana nešto ne pojede ili popije, a da ne govorimo da možda u toku dana i desetine puta mi nešto pojedemo ili popijemo. Pa naša potreba za poznavanjem ovog pitanja je velika potreba. Pa primjera radi, ako radimo određenu stvar pogrešno, mi možda tokom dana deset puta uradimo određenu stvar pogrešnu. Suprotno to mi, ako ispravno shvatimo kodeks ponašanja prilikom jela i budemo se pridržavali smjernica Božijeg poslanika odnosno sunneta Božijeg poslanika ali se letu vaselam imamo priliku da u toku jednog dana desetine sevapa zaslužimo i zaradimo zato što ćemo jesti i ponašati se prilikom jela i pića onako kako nam je preporučio Allahov poslanik ali se letu vaselam pa je naša potreba za ovim poglavljem velika svakako Kao što su se ljudi odaljili u mnogim drugim pitanjima od kodeksa Islama i islamskih smjernica života, isto tako i u ovom poglavlju ćemo vidjeti da su se ljudi odaljili od onoga čemu ih je podučio Allahu poslanik selam pa ćemo vidjeti da se ljudi nekada pokušavaju pridržavati nekog zapadnog montona, pa ćemo ih vidjeti kako jedu lijevom rukom, što Islamu zabranjeno, već je naređeno da se jede desnom rukom. Pa ćemo vidjeti znači, da velik broj ljudi ne poznaje kodeks ponašanja, islamski kodeks ponašanja prilikom jela, a sve nam to opet ukazuje kako je Islam savršen, potpun, da prije 1400 godina i kako precizno su definirane i definisana pitanja kako i na koji način da se čovjek ponaša prilikom konzumiranja hrani. Prvi hadis koji je imam nevi rahmetullah i ali ih spomenuo jeste 728. hadis od Omera ibn Ebu Selemi radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao Allah poslanika lih salatu wasalam kazao mi je Spomeni Allaha, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe. Ovaj hadis će nam doći naknadno, A je ovaj hadis jedan veliki temelj u poglavlju kodeksa ponašanja prilikom konzumiranja hrane. Allah je poslanik ovog e, dječaka koji je odrastao u njegovoj kući, koji je bio sin njegove supruge iz prvog njezinog braka, pa je odrastao u svoju majku, a ona je bila supruga Božijeg poslanika, pa je bio blizu Božijeg poslanika, pa je jedne prilike Allah je vidio kako rukama uzima znači sa različitih mjesta iz posude pa mu je Allahu poslanik Alihi salatu wasalam na jedan lijep način uputio savjet i kritiku, podučavajući ga kako čovjek treba da se ponaša, pa kaže Allahu poslanik Alihi salatu wasalam, prva stvar, semilla, prvo kada hoćeš da počneš jesti, reci bismilla, druga stvar, kaže Allahu poslanik Alihi salatu wasalam, jedi desnom rukom i treća stvar, jedi ispred sebe. Pa Ali Abu Sani Kalisela to selam ovog e, ashaba dječaka podučio kodeksu ponašanja prilikom konzumiranja hrane jer je vidio da grije pa mu je kazao semilah naredio mu naredbe na forma iako naredbe na forma kada dođe u poglavlje kodeksa kada dođe u poglavlje adaba Ona nije toliko jaka kao druge naredbene forme, kao naredbena forma namaza, kao naredbena forma zekijata, posta, Hadža i drugih stvari. Jeste ovdje Boži poslanik rekao u naredbenoj formi, semi spomeni Allaha, naredbena forma, ali to ne ide na toliki stepen kao što je stepen namaza, definitivno. Pa je znači muslimanu propisano prije nego što počne jesti da rekne bismillah. Propisano mu je da jede desnom rukom i propisano mu je da jede ispred sebe, ovdje se odnosi da se jede ispred sebe u slučaju kada ljudi jedu iz jedne velike posude pa da čovjek znači jede hranu koja je ispred njega. Prva stvar rekli smo da je propisano islamom da čovjek prije jela kaže bismila kako izgovaranje bismili na početku jela nosi u sebi mnoge koristi jedna od tih koristi jeste i da šeitan ne Učestvuje sa čovjekom u njegovom obroku koji on jede. Druga stvar kaže Al-Qustaniki, jedi desnom rukom, pa je u islamu naredjeno da se jede desnom rukom. S druge strane vidjećemo hadise o tome zabranjeno je, zabranjeno je da čovjek jede lijevom rukom, to je jedna stvar, zabranjeno je da sjede lijevom rukom. Vidjećemo da je Al-Qustaniki dovio protiv čovjeka Dovio protiv čovjeka i to je bio razlog da mu se paralizovala ruka kada mu je Božiji poslanik rekao jedi desnom rukom, a on je rekao ne mogu. Nije želio da prihvati propis Božijeg poslanika pa mu je poslanik rekao i ne mogu. Dovio je protiv njega pa kaže prenosio cadisa više nikada svoju desnu ruku nije podigao do usta, znači ruka mu se je paralizovala. I na kraju kaže Allah posanik, jedi ono što je ispred tebe, u slučaju kada čovjek jede sa grupom ljudi iz jedne zajedničke posudi, propisano je da jede ispred sebe. <hums> Nekon toga imam nevi citira hadijs 729 od Aiša radi Allah, ter se prenosi da Allah posani kale se ratu sam rekao, kada neko od vas bude jel, neka spomene ime uzvišenog Allaha, neka rekne Bismillah. Ako Allah u ime zaboravi spomenuti na početku jela, onda neka kaže Bismillah i evvelahu wa ahirahu u ime Allaha i na početku i na kraju ovog jela. Znači kao da nam imam Ennevevi Rahmetullahi Alehi želi da odgovori na pitanje koje bi mogao da postavi neko od nas. A to je, počeo sam jesti, zaboravio sam kazati Bismillah. Šta ću da učinim? Pa je ovaj hadis odgovor na pitanje kao da je e, upotpunjavanje onog prethodnog hadisa. Boži poslanik je rekao, spomeni Bismillah, reci Bismillah na početku jela. Pa kao da se postavlja pitanje, a šta ako zaboravim? Pa kaže Allahu poslanik u ovom hadisu, na početku jela recite bismillah. Ako zaboravite, recite bismillah. Bismillah na poč... znači u ime Allaha, e u walehu wa akhirahu na početku jela i na kraju jela, pa će čovjek, ajde kažimo, na taj način u jednu ruku e, postupiti pravilno i iskupiti se za prekršaje koje je napravio ako bi ga mogli nazati prekršajem, a to je da nije rekao bismillah na početku jela. <clears throat> Nakon toga 730. hadis od džabira radijallahu tajanom se prenosi da čuva Allahoposlanika, reći se rato samom kako kaže. Kada čovjek uđe u svoju kuću, pa Allaha spomene prilikom ulaska i prije nego počne jesti, šeitan svojoj družini kaže ovdje nemate ni konaka ni večeri. Veoma bitna stvar, veoma bitan savjet koji je potreban svima nama danas, a to je, kaže Allahoposlanik, čovjek kada ulazi u kuću. I kaže Bismillah, ulazi u kuću, spomeni Allaha. Kada počne jesti, kaže opet Bismillah, šeitan kaže svojoj ekipi, ljudi ovdje nema ni konaka, niti ima hrani. Dobro da vidimo šta se dešava kada čovjek to ne kaže, pa kaže Allahu poslanik, a ukoliko uđe u kuću i prilikom ulaska ne spomene Allahovo ime, šejtanim kaže našli se prenočište. A kada prije jela ne izgovori bismillahu, šetan kaže našli ste i konak i večeru. Vidjeli smo prvi momenat, čovjek ulazi u kuću, kaže bismilla. Počinje jesti, kaže bismila, šeitan kaže svojoj ekipi, ne imate ovdje ni konaka, niti imate večeru. Drugi čovjek, a nažalost danas je većina takvih, ulazi u kuću, ne kaže bismila. Počinje jesti, ne kaže bismila, šeitan kaže svojoj ekipi, našli ste konak i našli ste večeru. Šta mislite, kakva je kuća u kojoj konači šeitani i kakva je kuća u kojoj jedu šeitani? Pa nam se nerijetko dešava da imamo probleme u kući. Da imamo stres, da imamo nervozu, da imamo svađe, da imamo prepirke, da imamo nervozu, netrepeljivost među članovima poroci Zašto? Jer su naše kuće postale prepune šeitana. Ne spominje se Allahovo ime. Poslani kaže meleki ne ulaze u kuću u kojoj ima slika, u kojoj ima kipova. Naše kuće, u njima se ne uči Kur'an. Prepune su muzike, prepune su filmova, prepune su serija, prepune su snika, prepune su kipova. Ne ulazimo bismilom, ne izlazimo bismilom, ne jedimo bismilom, ne zahvaljujemo Allahu na kraju jela. Definitivno to su hoteli za šeitane i njegove ekipe. Pa braćo moja draga, pogledajte kako je naša vjera savršena, kako je potpuna, kako nam... Kako nam štiti porodični ambijent u našoj kući? Pa čovjek vjerni treba prilikom ulazka u kuću. Vraća se sa posla, išao je u kupovinu, išao je u džamiju, ulazi u kuću. Bismillah. Euzubi kelimatillahi tammeh min šarri mahalaq. Utećim se Allahu od zla koji je stvorio. Učenje dovi prilikom ulazka u kuću. Izlazak iz kući. Bismillah. Te wakeltu ala Allah. La hawle, wala kuwata illa billa. Kada čovjek počne jesti, bismillah, kada završi, elhamdulillah, pa u toj kući, kaže Boži poslanik, kuća u kojoj se uči sura el-bekara, u njoj šetani ne mogu biti. Da li su u našim kućama uči bekara ili pjevačice preko drine pjevaju u našim kućama putem televizije, radija i mobitela? Da li u našim kućama ima slika? Da li u našim kućama ima kipova? Da li ima, znači, figurica? Sve to sprečava ulazak ulazak meleka u kuću, a ako nema meleka, onda će tu sigurno biti šeitana. Nakon toga imamo nevevi u 732. hadisu je spomenuo onaj hadis kojeg smo mi vjerovatno mnogo puta slušali da je Allah poslanika ali selam kazao, kada je vidio jednog čovjeka koji jeo, a nije rekao bismillah, rekao je Allaho poslanik ali se letu waseram, pa je vidio čovjeka koji rekao u dovu koju smo malo prije spomenuli, bismillahi awalahu wa ahira, pa je poslanik rekao šeitan je sa njim sve jeo, kada je rekao u dovu šeitan je povratio ono što je pojeo, ovaj hadis, iako smo ga vjerojatno mnogo puta svi čuli, nije vjerodostojen hadis, tako da se nećemo kod njega zadržavati. <clears throat> Nakon toga u 735. -um hadisu od Mu'ad ibn Enes radi Allah se prenosi da Allah posanika alaih salatu wasalam rekao ko pojedi neku hranu a nakon toga kaži Elhamdulillahi l'di at'ameni heda wa razaqani min gajri hawlin minni wa laquve hvala Allahu koji me nahranio ovom hranum, me bez ikakvog moga truda i udjela biti oprošteni grijesi Allahu ekber pogledajte braću maj draga savršenstvo i ljepote islama. Čovjek jedi, najeo se, nije radio neki ibadet, nije klanjao, nije postio, nije udjeljivao sadaku, nije se borio, nije išao u džihad, ne. Kaže Allah uposlenik, ko jedi, najede se, ali tu blagodat, to što je jeo, bi pīši Allāhu wa anā bikum min ni'matiin famin Allāh ze blagodati koji imate su od Allaha pa čovjek vjernik treba da zahvaljuje Allahu kaže Allahu subhanaka wa salatu wa salam 'ala Muhammadu kod pojede neku hranu a nakon toga kaže alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa Kratka doba. Alhamdulillahillazi at'amani hadha wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa. Vallahu kime obskrbi ovim bez ikakvog mog truda. Njemu hvala. Kaže bi čemu oprošteni manji grijesi koje je počinio prethodno. Allahu ekber. Ima li ovakvog dina? Ima li ovakve vjere igdje? Da čovjek jede, uživa, naslađiva se, nakon toga samo to pripiše Allahu, njemu se zahvali, sjeti se ljudi u Palestini, u Iraku, u Čečeni, u Siriji, u Burni, kako su gladni, kako nemaju, pa se zahvali Allahu i kaže, alhamdulillah, hvala ti gospodaru, bit će mu oprošteni grijesi. Pa zato kažem, braćo, moja draga i cijene sestra, ovo poglavlje, bitno poglavlje, koliko je ljudi koji nikada nisu čuli za ovakve dove, ovaj hadis nam prenosi imam muslim 100%, znači, odnosno, ovaj hadis eh, prenosi imam ebudavu i termizija, hadis je vjerodostojan, dobar, Gdje se kaže da čovjek ako jede i zahvali Allahu bit će mu oprošteni mali grijesi koji je prednodno učinio. Pogledajte koliko je savršana naša vjera, koliko je lijepa. Čovjek jede, čovjek uživa, čovjek se naslađiva dunjalučkim ukrasima. I samo se zahvali gospodaru i srca. Gospodaru tebi hvala što si me obskrbio. Koliko je moje braće muslimana koji umiru od gladi. A mene se obskrbio, Hvala ti gospodaru, Alhamdulillah, Llazi at'ameni hada wa razaqani min gajri hawlin minni vela kuva. Allah čemu prostiti grijehe. Nakon toga, usto prvom poglavlju, U 736. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je pripovjedao Allah posanika lih salatu sallam nikada nije kudio hranu. Ukoliko mu se svidjela je obje. Ako mu se ne bi svidjela obje. Jedan od propisa, jedan od načina kodeksa ponašanja prilikom konzumiranja hrani jeste da čovjek kada mu bude donošena hrana proba hranu i ako mu se ta hrana ne svidi samo treba da se od Odmakni, da se sustegni, ne da kudi tu hranu. Nije to bio sunnet Božije poslanika, ali i salatu vas salam, kaže Buhreire radi Allahu ta'ala anhu, kaže Allahu poslanik nikada nije kudio hranu. Ukoliko mu se svidjela, on bi jeo. Ako mu se ne bi svidjela, on bi ostavio. Ipak je to nimet, ipak je to blagodat. Može se ta hrana sviđa nekom drugom. Pa čovjek, ako se zadesi u takvoj situaciji, neće psovati, neće vrijeđati, neće kuditi. Jednostavno, ako proba hranu, ako mu se ta hrana sviđa, ješće. Ako mu se ne svidi, samo će šutiti. Nažalost, živimo u danas u vremenu, naročito mlađih generacija, kojim treba da donese čovjek deset vrsta hrani, pa da jednu vrstu hrani odabere, pa da je jedi. Treba od malih nogu podučavati našu djecu kodeksu ponašanja kojim nas je podučio Božji poslanik da se čovjek navikava na zahvalnost, da je zahvalan Allahu, da ako je hrana lijepa da je jedi, ako nije lijepa, ako se njemu ne sviđa, poješće i neko drugi, nekom i drugom se sviđa, ali ne treba kuditi hranu. To je sunet Božji poslanika, alihi salatu wasalam. Nakon toga, u hadisu 738. od Ebu Hureyri, radijalahu, sanika lisa, rekao, kada neko od vas bude pozvao na gozbu, neka se odazove. Ako bude postio, neka prouči dovu za ukućane, a ako ne bude postio, onda neka jede. Pogledajte koliko islam precizan. U kodeksu ponašanja jela spominje se hadis kako će se ponašati čovjek kojeg neko pozove na gozbu, pozove ga na hranu, bujrum kod mene, na ručak, a čovjek posti. To je jedna poprečno rijetka situacija, ali opet Islam na nju daje odgovor. Pa kaže Allah poslanika, kada nekoga pozovu na gozbu, a on posti, ne može jesti, posti, Neka kaže odazove se, ali neka uči i dovu za tog čovjeka. Nažalost mi jednostavno nemamo kulturu dovi da dovimo za ljude koji nam čini dobro. Kod nas možeš čovjeku uratiti mnogo hajra, pomoći ga, posavjetovati ga, e, zauzimati se za njega i mnogo toga čovjek ne zna da ti kaži na, na, na bosanskom Allah te nagradio. Hvala ti što si se zauzeo za mene. Pozoveš čovjeka na iftar, najede se 30 vrsta hrana ima pred sobom, ustane ne zna da ti kaži hvala ti Allah te nagradio. Mi smo narod kojem nedostaje kodeks ponašanja zahvalnosti ljudima. Ne znamo zahvaliti ljudima za njihovo dobročinstvo. Pa kaže Allah, poslanik, kada nekoga pozovu na gozbu a on posti. Neka se odazove. Neće jesti, ali će znači i za te ljude. Hvala vam što ste me pozvali. Molim Allah da vas nagradi. Molim Allah da vam podari bereket u vašoj hrani. Da vam podari bereket u imetku, jer vi trošite imetak, druge ljude hranite. Molim Allah da vam podari bereket u vašoj porodici, jer ste vi porodica koja druge ljude poziva u hajr. Ovdje ima jedno interesantno pitanje, fiksku, a to je propis odaziva na gozbu. U više je vjerodosljivna tisa Božji poslanik je preporučio kada nekoga pozovu na neku gozbu da mu se obaveza odazvati. Pogledajte kako Islam je savršen. Koliko pazi na osjećaje ljudi i međuljudske odnose kako se neko ne bi našao uvrijeđen. Ja sam danas pozvao čovjeka kod sebe na svadbu, na gozbu, na ruč i čovjek nije došao. Islam naređuje čovjeku da dođe. Mora, obaveza, osim, ovo je veoma bitno, Dosta puta ljudi postavljaju pitanje, ako na mojoj gozbi gdje ja pozivam ima stvari zabranjenih. Neko me pozvao na svadbu, na svadbi alkohol, na svadbi muzika, na svadbi plesovi, na svadbi razgoličenost, na svadbi sjedi po čatorom muškarci i žene zajedno. Na takvu gozbu se čovjek neće odazvati. Osim da ode i da ljude po savjetu i da im kaže, ljudi, to što radite haram, to je neispravno, bojte se Allaha, u islamu je haram muzika, haram alkoli, tako dalje. U protivnom, neće se odazvati. Ako nema na toj gozbi nikakvi zabranjeni stvari, obavezamo je da se odazove. Zašto? Kako ne bi povrijedio osjećaje insana koji ga je pozvao. Pogledajte kako je Islam savršen. Pazi na osjećaje čovjeka koji je uložio trud, pripremio hranu, pozvao te bujrom, brate, i ti gaš neću, ne mogu pa je obaveza da se čovjek odazove. Vidjeli smo kako čovjek treba da se ponaša u pogledu situaciji kada ga neko pozove, a on posti, doviće za te ljude, a ako ga pozove, on nije postavac svakako da će jesti. Nakon toga, jedno isto pitanje, interesantno, ako čovjek kreni nekom i na gozbu, Pa mu se neko pridruži na putu. Primjer radi, mene je pozvao moj prijatelj na ručak. Krenuo sam i nekome zaustavi kaže gdje ćeš idem kod tog prijatelja na ručak, kaže i ja ću sad tobom. Ja se sada osjećam neugodno, pa mi je isla mi to pitanje, riješio kaže Allahu bostani kale selatu wasalam. Neki je čovjek vjerovijesnika sallallahu alaih sallam pozvao na objed koji pripremio za njega i još četvorcu ljudi. Na putu im se pridružio ješ jedan nepozvan čovjek. Kada su došli pred vrata domaćina, vjerovijesnik sallallahu alaih sallam reče Ovaj nam se je pridružio na putu, pa ako hoćeš dozvoli mu da uđe, ako ne dozvoliš on će se vratiti. Domačin tada reče, svakako da ću mu dozvoliti da uđe, Allahu poslaniće hadis bilježi Buharija i muslim. Od Edeba je da čovjek ako neko dođe sa njim da traži dozvolu. Zašto? Kako ne bi čovjeka vlasnika kuće stavili u nezgodnu poziciju, možda nije dovoljno pripremio hrani, možda nema mjesta da, za sjedenje za toliko ljudi i tako dalje, mnogo je razloga zbog kojih mi možemo toga insana koji nas je pozvao staviti u nezgodnu situaciju, pa je propisano u islamu da ako nam se neko pridruži na našem putu, kada krenimo nekome na gozbu, a on nije pozvan da mi za tog čovjeka tražimo dozvolu i ako vlasni gozbi dozvoli neka uđi. Ako ne dozvoli čovjek ne treba da se ljuti, zato što jednostavno on u dato momentu nije bio uplaniran za tu gozbu. Nakon toga ponovo se vraćamo onom hadisu od Umara ibn Ebi Selemi radijallahu talenu da je kazao on o sebi bio sam dječak pod skrbništom ovahog poslanika ali se letu je selam prilikom jela svojom rukom pružao e, svoje ruke bi pružao po svim dijelovima posudi sahranom, pa poslanik ali se letu je selam na tom je rekao dječače izgovori bismidlu jedi desnom rukom i jedi ispred sebe. Ovaj hadis je ovdje imamo iz različitih nekoliko razloga. Jedan od razloga je da čovjek ako vidi da neko griješi, makar se to radilo o kodeksu ponašanja prilikom jela, treba da ga posavjetuj. Nažalost mi danas živimo u vremenu kada ne smiješ nikome ništa reći. Možeš vidjeti čovjeka da jede lijevom rukom, pije lijevom, ne smiješ nikome ništa kazati. Pa ima me neve vi spomenuo ovaj hadijs kao dokaz da ako i vidimo čovjek kada radi nešto loše, a vezano za hranu, da ga posavjetujemo. Kod nas danas ako nekom je nešto i kažeš, kaže vi vi samo gledate usitnice. vama je bitne nogavice, vama je bitna brada, vama je bitno i tako dalje. Pogledajte Božijeg poslanika, ali se letu vaselam, dječak. Možda nije još ni puno Možda mu nije ni obaveza da se pridržaje neki pravila islama, ali ga Božiji poslanik podučava kada je vidio da griješi. Pa je u islamu propisano, makar stvar bila i malehna, nije krupna, da ljudima ukazujemo, da ih podučavamo, da reagiramo kada vidimo da se radi nešto neispravno. Pa vidimo da je odje Božiji poslanik kada je vidio dečaka da jede sa različitih mjesta iz Depsije, Ne je kazao, o dječači, na početku jela, reci, bismillah, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe. Nakon toga rekli smo, 741. hadis kojeg bilježi ima muslim od Selem ibn Eku radijallahu ta'ala, neki čovjek pred Allahovim poslanikom, ali je sedacim, i lijevom rukom. Pa mu je Allahov poslanik rekao, jedi desnom rukom, a čovjek reće, ne mogu a samo ga je oholo spriječila da to učini. Na što mu je postani rekao i ne mogao, Nakon toga tu svoju ruku nije mogao podići do usta. Pogledajte kako čovjek zbog sitnici, koja je u našim očima sitnica, može zaslužiti kaznu. Boži je bosanek vidio čovjeka jedi lijevom rukom, pa mu kaže jedi desnom rukom. Nije mogao njegov ego da prihvati to da ga neko savjetuje, da je pogriješio pa onda nije želio da prihvati greško, kaže ne mogu ja da jedem desnom rukom. Kaže mu Božji poslanjika, ako kažeš ne, mož, ne možeš i ne mogao. Pa kaže, prenosio cadisa i više nikada svoju desnu ruku nije podigao prema ustima, paralizovala mu se ruka, dova Božji poslanjika se uslišala. Ovo nam ukazuje da u islamu svaka stvar i svaki propis ima svoju težinu, definitivno. Jedenje desnom ili lijevom rukom nije na stepenu namaza, niti posta, niti hađa, ali opet ima svoju težinu. Pa čovjek treba da se navikava, navikava svoju djecu da jedu desnom rukom, da jedu bismiletom, da jedu ispred sebe i tako dalje. Nakon toga, pojašnjenje zašto ljudi kada jedu iz jedne posude nažalost danas živimo u vremenu kada ljudi jedu za stolovima svako jede iz svoga tanjira ali e, pitanje kada ljudi jedu iz iste posude pa jedu s krajeva posude zašto nije propisano da se jede sa vrha posude kaže Allahu subhanaka li selatu vesselam u vjerodostojnom hadisu <clears throat> Bereket se spušta na sredinu hrani, pa s toga jedite jedinje, počinite s krajeva posude, a ne sve sredini. Allaho Bosanik nas je obavijestio da blagoslov bereket na hranu silazi na njen vrh, na njenu sredinu. Pa čovjek onda treba da svi ljudi idu prema toj sredini zajedno kako bi svako od njih podjednako uzeo tog bereketa. Nažalost... Vjerujem da ćemo se svi složiti da da živimo u vremenu kada ljudi ne znaju cijeniti blagodat hrani pa ćemo vidjeti kako ljudi u kontenere bacaju i komade hljeba i variva i pite i mnogo toga. A vidjet kako je Boži poslanik pazio na bereket rani. Kako je pazio da se prsti poližu. Pazite, čovjek jedi šta na prstima može ostati od rani. Nešto veoma malo. Ali je Boži poslanik preporučio da se hrana obliže sa prstiju prije nego se operu ruke, jer kaže, ne znamo u kojem dijelu hrane je bereket. Preporučuje da se posuda otari zalogajem zadnjim. Kaže, ne zna se u kojoj hrani je bereket. Preporučuje kada zalogaj padne na zemlju da se podigne, da se očisti, da se pojede jer kaže ne zna se u kojem dijelu hrani je bereket. Pogledajte tri stvari koje preporučuje Boži postanik. Da se jede iz krajeva kako bi se došlo do bereketa. Da se, da se znači obliže posuda ne u kojem dijelu hrani je bereket. Da se poližu ruke. Ne znamo gdje je bereket. Kada ispadne zalogaj da ga podignemo, da ga očistimo, da ga pojedimo jer ne znamo gdje je bereket. La ilaha illallah. Znam da mnogi to ne mogu prokudati. Smatraju da je to nazadno da neko poliže svoje prste. Smatraju nazadnim da neko uzme zaloga i sa zemlji da ga očiti, da ga pojedi. Ali je ovo sunnet. Ovo je reka onaj koji ne govori po hiru svome. Onaj ko želi da se podući, nek se poduči, Onaj ko želi da se ponaša po zapadnom montonu, nek se ponaša. Mi ovdje učimo šta je Šta nas je naučio Bozhi poslanik Muhammed alejselatu ve selam a definitivno on je najbolji učitelj. Pa kaže Bozhi poslanik: Nemojte jesti sa vrha, jedite sa čoškova jer bereket silazi na sredinu i vršicu rani. Nakon toga U 109. poglavlju 748. hadisu od Ibnu Abasa se prenosi da Allah poslanik alaih salatu salam se kazao Kada neko od vas završi sa jelom, neka ne briše svoje prste sve dok ih neki sam poliže i dok mu ih neko drugi ne poliže. Imamo dvije versi. Kaže Allah poslanik, kada neko jede prije se jelo rukama bez kaške, pa se ruke prilikom jela malo da reknemo uprljaju hranom. Šta je to koliko će hrane ostati na prstima? Ali kaže poslanik, nemojte, nemojte prati ruke i nemojte ih brisati maramicom prije nego što poližete. Znači, jer ne znate, možda je baš u tom dijelu hrane bereket i blagoslov za vas. A mi pola časi, pola tanjira, bacaj, korice hljeba, mrve i sve ostalo, tako lahko bacamo hranu. Ne znamo u kojem dijelu hrane bereket i blagoslov. Pa Božji poslanji kaži prije nego što obrišete ruke maramicum ili vi poližite ili neko drugi. Nešto se odnosi ovdje ovo neko drugi? Može se desiti da roditelj svome djetetu malehnum poliži ruke, a može se djeci desiti da imamo malo i harmonije i romantičnosti u islamu i u braku pa da čovjek poliži ruke svoje supruge, a njegova supruga poliže njegove prste, jer, jer je njihov život toliko sladak, toliko meden, da oni jedno drugo mogu polizati prste. Ja znam da se nekim ljudima ježi koža od takvih stvari, ali jednostavno ovo je islam. Mi ne kažemo mora neko da to uradi, ali Boži poslanike mi je poručio da se ruke ne peru niti brišu maramicom sve dok čovjek ne obliže svoje prste normalno ako je jeo rukama bez kašike. <kuh> U drugom hadisu od kablju Malka stoji, vidio sam Allah poslanika, ali se vam kako jede sa tri prsta, a kada je završio sa jelom oblizao je svoje prste, hadis bilježima muslim. Od sunneta Božeg poslanika kada čovjek jede rukama bez kašike, iako nema ništa sporno da čovjek jede kašikom, određen broj ljudi neka da upali svoga imana. E, jednostavno, e, željeći da toliko slijedi Božeg poslanika, e, izbjegava kašiku, nima ništa loše u tome da čovjek jede e, kašikom hranu, ali isto tako znači, od sunneta Božeg poslanika je da čovjek jede e, Kada jede rukama bez kašike, da jede sa tri prsta, ne bi da govorim sad o tome da je nauka potvrdila da je zdravije i korisnije da čovjek jedi sa tri prsta, da jedi direktno uh, hranu sa svojim rukom, a ne kašikom. Iako bez imalo, bez imalo smjetnje nema smjetnje nikakve da čovjek koristi kašiku prilikom jela, ali od sunneta Bože poslanika je da čovjek određenu vrstu hrani jedi rukama i nakon toga da poliže svoje prste. <clears throat> Nakon toga dolazi 749. hadis koji nam otkriva baš tu tajnu i kaže od džabira radijalom se prenosi da Allah poslanik naredio da se nakon jela obližu prsti kao i posuda u kojoj bila hrana a zatim je rekao u istinu vi znate u kojem se dijelu vaše hrani nalazi bereket i blagoslov. Allah poslanik naredio je da se nakon jela poližu prsti i da se obliže sa zadnjim zalogajem tepsija ili tanjiru u kojim je bila hrana, da se to pojede i objasnio je, kaže, jer vi ne, izna, ne znate u kojem dijelu vaše hrane se nalazi bereket i blagoslov. Pogledajte koliko su oni žudili, ciljali da postignu blagoslov uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. <hums> Nakon toga Boži poslanik pojašnjava onaj propis koji smo indirektno ispomenuli. Od džabira radijalala prenosi da Allah poslanika lije se radu sam rekao kada nekom je od vas ispadni zalogaj treba ga uzeti, uklonuti ono što se na njega prilijepilo a nakon toga neka ga pojede i neka taj zaloguj ne ostavlja šetanu. Isto tako neka svoje ruke nečisti maramicom prije nego što obliže prste jer on u istinu ne zna o kojem se dijelo ranije krijebe reket neka ga ne ostavlja šeitanu. Znači čovjek kada mu ispadne dio hrani i on ga ostavi tu je dio hrane koju će pojesti šeitan. Pa Allaho Kosanik kaže ako ispadne zaloga, ispadne nešto uzeti, očistiti lijepo, higijenično, nakon toga to pojesti, da to čovjek ne ostavlja šeitanu, ne znajući u kojem dijelo hrane je bereket i blagoslov. <kuh> nakon toga Uh, jedna također interesantna stvar a to je da islam podstiče ljude da kada jedu, da jedu grupno, da jedu zajedno i e, na, na, na jedan način to povećava blagoslov i bereket hrane koja se jedi da se hrana jede zajednički. Pa ćemo vidjeti nekoliko argumenta i hadisa na tu temu. E, 755. hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'an se prenosi da je Allah poslanik rekao Hrana spremljena za dvojicu dovoljna je trojici, a hrana pripremljena za trojicu dovoljna je četvorici. <clears throat> U drugom hadisu, Allah poslanik alaih sallalatu sram kaže, hrana za jednu osobu dovoljna je za dvojicu, hrana za dvije osobe dovoljna je za četvoricu, a hrana za, četvoric, e, za četiri osobe dovoljna je o smerci hadis bileži imam muslim. Islam postiče da ljudi jedu zajedno. vidjećemo u drugim nekim hadisima da je Allah poslanik preporučio kada su mu kazali ne bereketa u hrani, ne možemo se najesti, pa ih je pitao, kaže, možda vi jedete odvojeno, svako za sebe, ko što mi, nažalost, danas svi radimo, pa su rekli da, Allah poslanik Pa je Allah poslanik kazao jedite zajedno i spomenute Allahovo ime, recite bismillah i jedite zajedno iz iste posudi. Ova dva hadisa u kojima Allah poslanik spominje hrana jednog je dovoljna za dvojicu, šta time je želio Allah posanijih da kaže prvo tu se podstiče da ljudi jedu zajedno da nepomisni čovjek ne može mi biti ne, Allah želšanu je taj koji će podariti bereketu hranu s druge strane ovaj hadis se svata na način da čovjek hrana koja njemu dovolja da se on najede ako znači, budu jela dvojica ljudi tu hranu obo dvojica će se oni pomalo podmiriti Nešto što će im biti dovoljno pod navnjacima da preživi. Ali čovjek ne treba da se boji za hranu, treba da bude spreman. To su spomenuli islamski učenjaci u komentaru ovog hadisa. Danas sam se baš zaustavljao na više komentara učenjaka koji govori o ovom hadisu baš. Da ovaj način, ovaj hadis postiče ljude da se ne boje za na faku da druge ljude pozovu na hranu. Ok, ima samo hrane, dovoljno se ja najedim. Ali bujrum da jedemo zajedno, pola ti, pola ja i ja ću se malo naesti i ti ćeš se malo naesti. Neću se ja naesti koliko bi se najeo da sam jeo sam. Ali ima dovoljno za obodvojicu ako Bog da malo ja, malo ti. Pa ovaj hadis nas postiči na međusobno udjeljivanje hrani. Pa je time Allah poslanik želio da kaže gdje ima hrane za jednog da se dovoljno najede, ako dvojica to pojedu obo dvojica će se oni inšala malo najesti i tako gdje ima hrani za dvojicu mogu se najesti četvorica i tako dalje. Pa nas ovaj hadis postiče da međusobno zajedno jedemo i da ne strahujemo za hranom već da druge ljude ugošćavamo i da ih pozivamo da jedu zajedno s nama kada i mi jedemo. Nakon toga imamenevi rahmetullahi aleihi počeo je da, da citira hadise i argumente koji ukazuju o, o određenim hadisima koji govori o propisima pijenja vodi. Vidjeli smo svi hadisi dosad su bili propisi, propisi jedinja, a u nekoliko narednih hadisa vidjećemo da imamo nevi rahmetullahi ali citira hadise koji govore o govore o pijenju, dali vode ili mlijeka. Enes radi Allahu prenosi da je, e, prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pio na tri duška. Božiji poslanik ali kada bi pio vodu, pio bi na tri, aj da kažemo gutljaja. Popio bi vode, odmakeo bi posudu, popio bi vodu, odmakeo bi posudu, popio bi vodu i odva, odma, odmakeo bi posudu. Nije sporno i nije e, neispravno popiti vodu odjednom. Ima jedan hadis koji to kao zabranjuje, ali taj hadis nije vjerodostojan i ne može se koristiti kao širijetski dokaz. Ali je ljepše i bolje da čovjek pije vodu na tri odvojena. Gutlja kaže Enes radijallahu ta'anu da, da je to bila praksa Božijeg poslanika alihi salatu wasalamu. U 759. hadisu stoji od kada tada, radi Allah, se prenosi da je Allah poslanik zabranio da se odpuhuje nad posudom iz koje se pije. Da čovjek znači kada ono tri puta pije, da ne odpuhuje nad posudom, veš da popije, pa da odmakne, da otpuhne i tako dalje tri puta. Allah najbolji zna šta je razlog toga, ali Božji poslanik je dvije zabrane zabranio vezane za vodu. Da se puše u vodu, ako ima neki trun da se ta izlije taj trun iz posude, da se puše u vodu i da se diše nad vodom. Da čovjek znači preuzima da kada pije vodu, pa znači ako je uzeo jedan gutljaj da odmakne posudu, da proguta vodu i nakon toga drugi da to ne čini nad posudom. Jer se može desiti da nešto iz usta padne ponovo u vodu i time na taj način čovjek može, hajde da kažemo, dio vodije koji ostao učiniti da se drugim ljudima ne pije iza njega voda. Pa dvije imamo zabrane kada u pitanju pijenje vode, lijepo i pohvalno čovjek pije tri puta, može popiti na jedan gutljaj, ali ne treba da kada pije na tri gutljaja da znači uzima da na vodu i ne treba da čovjek puši u posudu u kojoj se nalazi voda Dakon <clears throat> toga 760 hadis od Enesa radijallahu tanallohi prenosi Jednom prilikom doneseno je mlijeko pomiješano sa vodom Božijem poslaniku. S njegove desne strane nalađao se neki beduin, a sa lijeve strane ebu bekr. Nakon što se napio Božiji poslanik, ali se letu ja se nam mlijeko je dodao beduinu i rekao prvo pije onaj koji je s desne strane pa tako redom. Znači ako imamo više ljudi i čovjek pije iz jedne posude pa želi da dadne nekom je drugom najprioritetniji onaj koji je s desne strane. U ovom slučaju... S, bož, za, s desne strane Božeg poslanika bio je čovjek nepoznat, Beduin, čovjek pustinjak. S lijeve strane bio je Ebu E bubekr Bekr najbolji čovjek u umetu. Ali ima kodeks. Kodeks je da se dadne onome koje je s desne strane i to je lijepo i pohvalno. U islamu se uvijek daje prednost desnoj strani u svemu što je lijepo. <clears throat> Isto tako, e, prenosi se drugi hadis, da je Allaho poslanika lisao sa jedne prilike, s jedne strane mu je bio desni dječak, s druge strane su bili stari ljudi ugledni, pa je on tražio Božiji poslanik i kaže ovom dječaku, hoćeš li mi dozvoliti da ja preskočim tebe da dadim ovim starima, kaže ovaj dječak. Bio je pametan, pronicljiv, volio poslanika, volio je da se on napije nakon poslanika, direktno vodi pa kaže Božiji poslanik, hoćeš li mi dozvoliti nakon pijenja da dadim ovima starima, Dječak, kaže dječak, ne, ne, ne, ne, ne, neću nikome dozvoliti da prije, da pije sa mjesta gdje si ti pio prije mene, pa je uzeo posudu i popio nakon Božji poslanika, ali, se sram, ali vidimo koliko je Božji poslanik pazio na kodeks davanja desne strani da je tražio dozvolu od ovog malog dječaka, a s druge strane su bili ugledni stari ljudi, ali opet to davanje prednosti desne strani ima svoju težinu u islamu. Nakon toga, hadis 763. od Hebureyri se prenosi da je Allah poslanik zabranio da se pije direktno iz otvora na mješini ili iz otvora na drugoj sličnoj posudi. Znači da ima čovjek u staro vrijeme su bile mješine i nije se vidjelo šta je u mješini. Pa je Boži poslanik zabranio da se pije direktno, znači sagliča mješini. Neki islamski činjaci kažu da se to danas odnosi i na flaše koje mi imamo, iako, ako uzmemo da je razlog, iako to nije nigdje pojašteno od Božije poslanika, ako je razlog to što ne vidimo šta je u mješini, a danas u flašama vidimo onda u jednu ruku to i ne potpada pod zabranu. Ali u svakom slučaju čovjek vjernik bi trebao i to da izbjegava da pije vodu sa grliča flaši. Iako ćemo vidjeti u drugim hadisima da imamo hadise u kojima je Allahu poslanik nekada pio i sa grliča mješini. Pa kažu islamski učenjaci hadisi koji spominju da je poslani pio sa grlića mješine, ukazuju da je to dozvoljeno. Čovjek ako bi to uradio, nije učinio haram. I danas čovjek ako bi pio vodu sa grlića flaši, nije učinio haram. Ali zbog hadisa u kojima je to zabranio, bolje da to čovjek ne čini. Kaže se u hadisu u Musabit Kajsi ibn uh, Kepša bin Sabit radijallahu ta'anom sestra Hasana ibn Sabit radijallahu pripovijeda Allaho poslanika alaihi sallam došao je kod mene pa se stojeći napio direktno iz otvora okačene mješini. Ustala sam prišla toj mješini i odsekla njen grlić. Bila je mješina obješena, došao je Boži poslanik kod riješio mješinu i napio se direktno vode iz mješini. Ovaj hadis vjerodostojan, pa nam ukazuje dva propisa. Da je poslanik nekada pio i stojeći, ali je mnogo bolje, kao što ćemo vidjeti naredni hadisa, da je, Boži, da je bolje piti sjedeći. Čovjek kada hoće piti vodu, bolje je da uzme čašu i da sjedne i da pije. Čak imamo hadise vjerodostojne, a Boži poslanik kaže, ko zaboravi pa popije vodu sjedeć, stojeći, neka povrati tu vodu. Ali imamo hadise u kojima stoji da je Boži poslanik ponekada pio i stojići. Pa uvijek islamski učinjaci kada dođu ovakvi hadisi da jednu stvar poslanik zabranjuje. A u drugoj on to učini, onda kažu ta zabrana nije žestoka. Ali je bolje to ne činiti. I u ovom slučaju Allah poslanik ponekada bi pio vodu stojići, kao što je ovdje zabilježeno. Ponekada bi pio vodu i sam mješini, znači i sa grića mješini. Ali znači čovjek zbog hadisa u kojima to Božji poslanik zabranio bolje da to izbjegava, ali ako bi to ponekada uradio nije učinio zabranjeno, popiti vodu stojeći nije zabranjeno i piti vodu sa grlića mješini ili u današnje vrijeme grlića flaši nije zabranjeno. Ali ako čovjek to može izbjegavati željeti da slijedi sunet Božji poslanika svakako je to inšallah i bolje. <hums> Nakon toga imam Ennevi Rahmetullah, ja li je citirao i nekoliko hadisa u kojima govori o propisima pijenja stojeći vode, pa je spomenuo argumente da je Boži poslanik više puta pio vodu stojeći, na su asabi nakon njegove smrti Alija radijallahu tajem njegov zet znači nakon njegove smrti u Kufi je pio vodu stojeći i govorio je ovako sam vidio da vodu pije Božiji poslanik ali se leatu wasalam pa znači čovjek vjernik treba da pokuša između ovih hadisa da is, e, objedini hadisi u kojima Boži poslanik zabranjuje pijenje stoje, e, pijeći vode da čovjek stoji bolje da čovjek to ne čini ali ako bi to uradio u datom momentu pogotovo ako zatim ima potreba inšala on nije napravio nikakav grijeh Na kraju na kraju imamo nekoliko hadisa koji ukazuju, da, da je muslimanima zabrajno piti iz posuda koje su od zlata i srebra znači Posude zlatni i srebreni muslimanima je strogo zabranjeno i imamo znači 776. hadis, 778. hadis, jasne zabranjene da Allah poslanika ili salatu wasalam jasno zabranio da vjernik musliman pije vodu iz srebrenog ili zlatnog posuđa. <kuh> znači možemo braćuma, drage i cijene sestre, na kraju ovog našeg druženja. E, u nekoliko rečenica rezimirati propise, kodeks ponašanja e, prilikom jela i pića. Prva stvar, čovjek bi na početku trebao prilikom jela da pazi da ne zaboravlja da rekne bismillah. Ako zaboravi, će e, u toku jela bismillahi awwalahu wa ahirahu. U ime Allaha i na početku i na kraju jela. Nakon toga, kada završi sa jelom, zahvaliće će alhamdulillah i dovu proučiti alhamdulillah iledhi at'ameni heza wa razaqani min gajri hauli minni wa lakuvah. Druga stvar, rekli smo da je Allah poslanik obećao onome ko prouči ovu dovu na kraju jela da ćemo biti oprošteni grijesi. Rekli smo da je pohvalno i lijepo da se jede desnom rukom, da je Boži poslanik zabranio da se jede desnom rukom, uporedio je e, odnosno taj postupak je postupak šetano, šetan jede lijevom rukom, a vidjeli smo da je dovio protiv čoveka koji jeo lijevom rukom a nije želio da jede desnom rukom. Pa je nama muslimanima propisano da jedemo desnom rukom, a da to ne činimo lijevom rukom. Propisano nam je ako jedemo iz iste posude sa više ljudi, da jedemo ono što je ispred nas. Propisano nam je ako ne jedemo kašikom, da jedemo sa tri prsta i da nakon jela, jer Musa se desilo da čovjek ako jede sa ruka, masa, prstima, da će određeni dio hrane ostati na prstima, da pri nego što se ruke operu i pri nego što se otaru maramicom ili krpom, da čovjek obliže prste i rekli smo da je Bozhii poslanik Ali se selam to pojasnio, je čovjek ne zna u kojem dijelu hrane je blagoslov i bereket. <clears throat> rekli smo također od Propisa vezani za kodeks ponašan prilikom jela jeste da čovjek ako mu se desi da mu nešto od hrane ispadne što se može podići, što nije tečno, zaloga je da ga podigne, da ga očisti od eventualni stvari koje su se zalijepile za zalogaj da to nakon toga pojedi da to ne ostavlja šetanu i opet iz istog razloga zato što ne znamo u kojem dijelu hrane je blagoslov i bereket. <clears throat> Isto tako spominju islamski učenjaci u kodeksu ponašanja da nije pohvalno čovjek jede toplu hranu, već je bolje sačekati kako ne bi imao potrebu da u nju puši, a rekli smo da je Boži poslanik zabranio vjerovostinu hadisima puhanje u hranu. Isto tako rekli smo kada je u pitanju pijenje vode da čovjek došli su hadisi u kojima Božji poslanik zabranio da se pije sa grlićem mješini u današnje vrijeme to su flaše pa čovjek bi trebao da to izbjegava ali došli su drugi hadisi u kojima zaista je zabilježeno vjerodostojno da je Boži poslanik pio vodu sa grlića tako da čovjek ako bi u datom momentu i to učinio nije napravio nikakav prekršaj ali zbog hadisa u kojima je to zabranjeno ako bi se trudio da to izbjegava inshallah ispravno je postupio i na kraju znači vidjeli smo da je Božji poslanik Ali se selam u više hadisa podsticao zajedničku objedovanje i jedinje zbog blagoslova i bereketa. Molim Allah subhanu wa ta'ala da nas učini na putu vjere, molim Allah subhanu wa ta'ala da nas podiči i propisima njegove vjeri, da nas učini od onih ljudi koji će i najmanji i najsitni sunet Božeg poslanika ali i salatu wa selam prakticirati. Doista nema veće sreći od toga da čovjek bude istinski sljedbenik Božeg poslanika ali i salatu selam da ga oponaša u svemu onome što nam je naredio i da ostavi ono sve što je zabrajeno. Subhaneke استغفروك ويتوبو إليك